Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éred gyümölcse, s a megízlelted idővel belül örvenc az önvaló. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Kívánunk Bányai Géza és Szilágyi Márta, itt ülünk már a studióban. Ma a Katha Rudra Upanisát tanításáról lesz szó. India Szentírásai között előkelő helyet foglalnak el az A Áldozatok végzése, tudás elsajátítása és odaadó szolgálat. Ez a lelki megvalósítás három fő útja. Az Upanisádok általában a tudást részesítik előnyben, de maguk is elismerik, milyen nehéz ezeket az utakat szétválasztani. Ahogyan Krisna mondja a Bhagavad gita Áldozat nélkül soha sem élhet az ember boldogan ezen a bolygón vagy ebben az életben, még kevésbé a következőben. A tudás elsajátítása és az odaadó szolgálat sem lehetséges áldozat nélkül. Ám a legszigorúbb vezeklés és önmegtartóztatás sem ér semmit, ha anyagi célból haszonlesően végzik. Ismét a gítárt idézzük. Az igazságról mit sem tudó, csekély, realitás és ok nélküli ismeret a tudatlanság kötő erejébe tartozik. A védikus irodalom sok helyén olvassuk, hogy az igaz bölcs a lemondás útjá jár, de így intenek. Mindaddig nem lehet boldog egyedül a tettekről való lemondás által, még odaadással nem szolgálja az urat. Az önmegvalósítás fő útjai összefüggerek tehát, és aki helyesen halad a két út egyikén, az mindkettő eredményét elnyeri, ahogyan a Bhagavad Gita mondja. Ezért az upanisárokat nem érdemes kategóriákba osztani, mert minden törekvőnek hasznos útmutatásokkal szolgálnak, és azt a kérdésem érdemes feltenni, hogy miért idézünk annyit a Bhagavad az upanisárokkal kapcsolatban, hiszen a Bhagavad Gita is egy upanisád. Az ubanis hozzá hozzásorolják a négy véde valamelyikéhez. A kadharúdra az úgynevezett fekete jacsur tartozik. Egyesek azt állítják a kétféle féle véda közül a fehér te áldozatokat, a fekete pedig állatáldozatokat ír elő. Ez egyszerűen nem igaz. A Sémár Bábavatám 12. éneke elmondja, hogy a fekete az eredeti gyűjtemény, amelyet Viászadé állított össze és azért nevezik így, mert Vászadéva bőrszíne fekete volt. A fehér Jajjurvéda mantráit viszont egy Jagjavalkja nevű bölcs közvetlenül Vivaszántól, a Napistentől kapta. A Kadharudra tehát a fekete Jajjurvédához tartozik, és a kerettörténete szerint a félistenek megkérdezik a Prajjápatinak, a születendő lények urának is nevezett Brahmát, hogy tanítsa meg nekik a lelki bölcsességet. Brahma azzal kezdi, hogy elmondja, milyen követelményeknek tegyen eleget az a személy, aki meg akarja szerezni ezt a bölcsességet. Nem mindenki érdemes erre, hiszen, ahogy a Gita is mondja, Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzentális tudás. Ez minden misztika életgyümölcse, s ha valaki megízlelte, az idővel belül örvend az önvalónak. A lelki tudást azt szerezheti meg, aki lemond a világi tudásról. Néha azt mondják, hogy mindenről le kell mondani, de ez nyilvánvalóan tévedés. Ismét a Bhagavad gita Az áldozás, adományozás és önfegyelmezés tetteit nem szabad feladni. Sőt, ezeket mindig végre kell hajtani. Tény, hogy három tisztítóan hat még a nagy lelkekre is. Az előjött kötelességeket sohasem szabad feladni. Ha valaki az illúziótól megtévesztve mégis megválik tőlük, akkor lemondását a tudatlanság ébe sorolják. Most azonban átadom a szót az új illetve Brahmának, aki elmondja, hogy mivel lehet kiérdemelni a transzcendentális tudást. A félisterek megkérték a tiszteletre méltó Bramát. Tisztelt Úr, közöld velünk a lelki tudást. Prajápati válaszolt. Miután levágtad a hajadat a hajfürtel együtt, és elhajítottad, majd levetted a Szent Zsinort, nézd a fiadra, és mond a következőket. Te vagy a Szentírás, te vagy az áldozat, te vagy a vaszatkára, te vagy az Ómhang, te vagy a Sváhá, te vagy a Svádhá, te vagy a Cselekvő, te vagy a teremtő. Ezután a fiúnak ezt kell mondania. Én vagyok a szentírás, én vagyok az áldozat, én vagyok a vaszatkára, én vagyok az ómhang, én vagyok a szváhá, én vagyok a szvádhá, én vagyok az isteni építész, tvastri, én vagyok az alap. Ezeket a szavakat kell mondania. Miközben elbúcsúzik a fiától, nem szabad könnyeket ontania. Ha könnyeket ontana, megszakad a leszármazás vonalat. Járja körül a falőját, mindig jobb kézre hagyva, ne nézzen rá semmire, és távozzon el. Ekkor válik méltóvá arra, hogy eljusson a lelkvilágba. Miután önmegtartóztató tanítvánként tanulmányozta a védákat, elvégezte a szentírásokban elért kötelességeket, megnősült fiakat nemzett, a legjobb tudása szerint ellátta őket, Elvégezte az áldozatokat a lehetőségei szerint, és megkapta az idősebbek és a rokonok engedélyét, a lemondott életrendbe kell lépnie. Az erdőbe érkező végezzen Agnihótra áldozatot 12 éjszakán át öntsön áldozatot a tűzbe, 12 éjszakán át maga is csak tejen éljen. A 12 éjszaka végén a fajdényeket, melyekre többé nincs szüksége, ajánlja fel a tűznek ezzel a mantrával. Fő trist ajánljok a vára tűznek Visnoé és agné ez a három edény Az agyagedényeket vízbe kell dobnia a fémedényeket oda kell adnia a tanítónak ezzel a mantrával Amikor eltávozott tőlem ne hagyja engem ne hagyjal a téged, amikor tőled eltávozom Boruljon le a három tűz a családi tűz, a déli tűz és az áldozati tűz előtt Egyesek azt mondják Egyen még egy kevés hamut arról a helyről, ahol a tűzgyójtóbotok állnak. Miután levágta és ellopta a haját a hajfürtel együtt, dobja be a vízbe a Szent Zsinort a Bhūsváhá-mantrával. Ha már nem akar itt maradni a földön, bőtöljön haláláig, folytsa magát vízbe, lépjen be a tűzbe, menjen el a utazzon addig, ameddig holtan összenemesik, vagy menjen el egy ásamba, ahol idős aszkéták élnek. Ne egyen már csak tejet. Ez legyen az esti áldozata. A reggel megivott tej a reggeli áldozata. Az új hold napján megivott tej, az új holdnapi áldozat, a teliholdnapján megivott tej, a teliholdnapi áldozat. Tavasszal borotválja le a haját, a szakállát, és vágja le a körmeit. Ez az ő agnisztóma áldozata. Ha már egyszer lemondott, ne végezzen tűzszertartásokat. Mondja el a mantrát. Most már a halál élettem, és beléptem abba, ami keletkezik. Fölemelt karral mindenkinek csak jót kívánjon, csak az önvalót szemlélve, és semmi mást, olyan legyen, mint aki elhagyta a szokásos ösvényt, járjon állandó hajlék nélkül. Én alamizsnán, s ne adjon semmilyen ajándékot. Még nagyon szerény öltözetet se viseljen az állati testvédelmére, kivéve az esős évszakban. Az aszkétának minden személyes tulajdonról le kell mondania. A vízes edényről, a merőkanáról, az általvetőről, amelyben a holmit viszik, a botról, a lábeliről, a hideg ellenvédő takaróról, az ágyékötőről, a ruháról, a törülközőről, a felső ruháról, a szent zsinóról és a szentírásokról. Megtisztított vízben fürödjön és mosakodjon. Ezt a, aludjon homokos folyóparton vagy templomokban. Ne tegyek itt testét túl nagy kényelemnek, se túl nagy megpróbáltatásnak. Ne örvendezzen, amikor dicsérik, ne szidjon másokat, ha őt kártoztatják. A botviselője, az aszkéta, legyen tévedhetetlenül szilárd a celibátusban. Rátekintés, megérintés, szórakozás, fecsegés, titkos beszélgetések, elképzelés, rágondolás, vagy fizikai élvezet, ezt nevezik a művelt emberek a nem élet nyolc formájának. A paramacsárja ennek az ellenkezője. Ezt kell betartani azoknak, akik a felszabadulásra törekszenek. Örökké ragyog az önragyogó fény, amely a világot megvilágítja. Valóban ez a világ tanúja, mindennek énye, tiszta forma, minden lény alapja. Természete a tiszta tudat. Nem cselekvéssel, nem áldozatokkal, sem mármi egyébbel. Isten csak Isten megismerésével lehet. Oh, oh, oh, oh. kezdődik hát a katthalúdra upanisád. Más upanisádokban is, is találunk hasonló mutatásokat. Például a národ a ezt írja. Az azkéta ismerje meg a szentírásokat, vonuljon vissza a világtól, ne figyeljen oda a világ bűnös és erényes tettére, tartózkodjon a haraktól, a féltékenységtől, a türelmetlenségtől, az önzéstől és a büszkeségtől, ne engedjen az olyan testi hajlamoknak, mint a nemi élet, a vagyon és a hírnév megszerzésre. Az avadúta, vagy a legkiváló két, ha nem követ semmilyen világi szabályt. Úgy él, mint az óriás kígyó, vagyis azt teszi, ami az útjába kerül. Az avad is upanis hát írja. Az avad szabadon jár ebben a világban, akár visel ruhát, akár nem. Számára nincsen sem helyes, sem helytelen. Sem, sem szent, vagy gonosz. Minden telemésztő igaz tudással a saját testében végzi az áldozatot. Ez a legnagyobb áldozat, a legnagyobb jóga. Rendkívüli, szabad cselekedeteik közül semmit sem szabad feltárni. Nagy fogadalmat tett, és nem szennyezi be semmi. Szintén a legkiválóbb aszkétákról ír a Piksoka Upanisárd. Nyolc falatnyi ételen élnek, és egyedül a felszabadulást keresik a jóga útján. Fák alatt találnak menedéket, elhagyatott házakban vagy a temetőben. Viselhetnek ruhát, de lehetnek ruhátlanok is. Nem tartják be a világi törvényeket, nem törődnek a filozófusok tanításaival, egyenlőnek látják a kavicsot, a követés az aranyat, Bárkiból, bárkitől elfogadják az alamizsnát, és mindenben egyedül az önbalót látják. Elhagyatott házban, templomban, szénakazalban, hangyobolyban, fárnyékában, fa fazékos kunyhójában, olyan helyen, ahol a szent őrzik, egy folyó homokos partján, hegyi bozódban, vagy barlangban, faudoban, vízes és közelében, vagy a tiszta földön találnak meredéket. Valaki megkérdezheti, szép-szép ez a lemondás, de miért vállalják magukra önként ezeket a nehézségeket? Megíri ez nekik, vagy egyáltalán mit érnek el vele? Ahogy a Kisná kifejtette a Bakavad gítában, semmit, vagy legalábbis nagyon keveset ér el az, aki haszonleső módon kezd bele az ő megvalósításba. A védikus szentírások egyenesen megmondják, hogy semmi világi eredményre nem számíthat az, aki ezt az utat választja. Az avatulták, paramahamszák és a többi bölcs egyetlen célja, hogy megismerje Istent, illetve még pontosabban csak azért akarják megismerni Istent, hogy még jobban szolgálhassák. A világi emberek számára kevéssé vonzó ez a program, sőt a félistenek is csak mérsékeltne lelkesednek. Legalábbis egyetlen védikus írásban sem olvassuk, hogy Indra, Varuna, Agni, Mitra vagy az indiai Olimpusz egyéb lakói ott hagyták volna pompás arany feleségeiket, zenészeiket, táncos nőiket és egyéb élvezeteket. A bölcsek azonban tudják, hogy ezek az élvezetek előbb-utóbb véget érnek. Az időleges helyett azt keresik, ami örök. Aki egyszer megismert egy magasabb ízt, az nem fog visszatérni az alacsonyabbhoz. Upanishád második részében Brahma először arról beszél, hogy kit kell megismerni, majd részletesen elmondja, hogy miből áll a megismerés. Az igazi megismerés tárgya maga Isten, aki mindenek felett áll, tökéletesen transzentális. Szadszid ánanda, vagyis öröklét, tudat és boldogság jellemzi. Mindent azonnal elérnek a bölcsek, amíg a születés és halál, illúzió vagy tudatlanság világában élve megismerik Istennek azt a formáját, aki ott lakik minden élőny szívében, mint felső élek. A bölcs pontosan tudja, a mászmi lélek vagyok, nem az anyag. A megvalósítás annyi, mint a tudatlanság és illúzió pusztán tanúként való szemlélete, Isten szolgálata. Isten külső energiájából, vagyis az illúzióból először a megnyilvánulatlan tér keletkezett, amelyet éppen úgy valóságosnak vének, mint ahogyan a kötélcsomót is összetéveztik egy kígyóval a szürkülelme. Aztán az éterből keletkezett a megnyilvánulatlan érintés, amelyet levegőnek, vájónak neveznek. Ebből a levegőből keletkezett a tűz, a tűzből a víz és a vízből a földelem. A finom elemek megoszlása és elkeveredése után keletkezett az öt durva elem, egyedül ezekből teremtette meg a kegyes úr a világtojást. A világtojásban benne vannak a félistenek, az asszúrák, a jaksák, a kinnarák, az emberek, az állatok, a madarak. A saját tetteik eredményének megfelelően. Az érőlények csontok, inak formájában megjelenők teste, az étel természetű én, a lélek első burkolata. Ezen belül van az életlevegő én, mely ötféle. Még bejebb van az elme természetű én, ami a többitől különbözik. Ezen belül van a tudás természetű én, ebben pedig a boldogság természetű, a lélek ötödik burkolata. Az étel természetű ént az életlevegő természetű hatja át az életlevegő természetűt pedig az elme természetű. Az elme természetű ént a tudás természetű hagyja át. A mindig boldog tudás természetű ént áthatja a boldogság. Ugyanígy hagyja át a boldogság természetű ént a felső élek, a tanú, mindennek legbensejebb. A testlakója csak akkor lesz boldog, ha a felső hallgat, aki igazság és tudás természetű. Lényegében örök boldogság. Honnan máshonnan lehetne boldogság a bölcsek számára? Ha ez a megfelelő boldogság, amely valamennyi lény önvalója, nem létezne, melyik ember élhetne? Ki lehetne valaha is cselekvő? Ez a tudatos, ragyogó lény teszi boldoggá a különben állandóan bánkodó egyéni ént. A bölcs akkor éri el a teljes félelem nélküliséget, amikor tökéletes egységben van a felső élekkel, akit láthatatlannak és érzékelhetetlennek mondanak. Ez az egység a legnagyobb jó, a legfelsőbb megvalósítás és igazság, teljesen transzcendens, amelyre nem vonatkozik az időtényező. Ha nincs meg ez a tökéletes egység, akkor megmarad a félelem is, e nincs kétség. Az eddigiekben egy nagyon érdekes vers hangzott el. Ez a tudatos, ragyogó lény, vagyis a felső lélek teszi boldoggá a különben állandóan bánkodó egyéni ént. A mondaka vagy a svetásvára upanisátrözt kell fordulnunk, hogy ez a vers világos legyen. Ezek az upanisádok egyébként a Rigvére egyik himnusz alapján madarakhoz hasonlítják a felső és az egyéni lelket. Két madár ül ugyanazon a fán, az egyik megpróbálja élvezni a fagyümölcseit, a másik csendesen figyel. Habár a két madár ugyanazon a fán ül, a csipegetőt aggodalom és rossz ketv tölti el. De ha valami módon arcát barátja, a felső felé fordítja és felismeri az ő dicsőségét, akkor a szenvedő madár azonnal megszabadul minden aggodalomtól. Térjünk vissza a katonához, ahol ismét egy nagyon rejtélyes vers következik, ez alkalommal az állandó a a lélek úgynevezett boldogság burkolatáról. Ez a boldogság burkolat az oka annak, hogy visnó az oszlopig, mindenki megvalósítja a boldogságot bár eltérő fokozatokban. Vynutól az oszlopig, ennek valóban nem sok értelme van. És mégis van valami kapcsolat visnu? Pontosabban a legfelső úr egyik kiterjedése, és egy márványoszlap között. A símát bágabatom mondja el ezt a történetet. Hiranyakasipu, egy hatalmas démon, egyáltalán nem hitt Isten létezésében. Azt mondta, azt mondjátok, hogy mindenütt jelen van. Itt van ebben az oszlaban is? Igen, felelte nyugodtan a fia, Prahlád. Hiranyi rácsapott az öklével az oszlopra, amelyből azonnal kilépett a legfelsőbb úr, egy nagyon csodálatos félig ember és félig oroszlán alakban. Ez egy hosszú történet, amelynek végén mindenki megtalálja az igazi boldogságot, még ez a rendkívül és gonosz démon is. Ez a boldogság az élőlény saját természete, és önmagától felragyog annak, aki jártas a szentírásokban, aki nem törődik a világi hírnévvel, és önmagában elégedett. Ismeretes, hogy a szavakat csak akkor lehet megérteni, ha megvan a helyes alapjuk. Az ilyen halaphiányában hiányában a szavak visszafordulnak, megváltozik az értelmük. De hogyan lehet szavakkal kifejezni a valódi és az abszolút boldogságot? Az elme mindent a maga tárgyává tesz, de még az elme is visszafordul, ha az érzékek, a látás, a hallás visszavonulnak a megnyilvánulatlanba. Sem a megismerés, sem a cselekvés szervei nem képesek arra, hogy elérjék a legfelsőbbet. Semmitől sem fél az, aki megvalósította a saját énje és a felső élet egységét, aki megismerte Istent, aki kettőség és anyagi tulajdonságok nélküli abszolút igazság és tudat. Aki ezt a gurya tanításából tudja, aki maga is mesterré válik, az sohasem sem szenvedi el a jó és a rossz tettek visszahatását. Nagyon fontos vers ez is, mert nem mindegy milyen úton próbáljuk elsajátítani a tudást. Európában és Amerikában például mindenki természetesnek tartja, hogy egy tanárhoz forduljon, ha meg akarja tanulni a matematikát, fizikát, vagy egy idegen nyelvet azonban a lelki tudásról van szó, amely minden iskolai tantárnál sokkal fontosabb, Az gondolják, minden nekem tanító, minden nekem gurú. Hát nem igaz, hogy Isten ott van a szívemben, mint a felső lélek. Majd elmondja nekem közvetlenül. És a felső lélek valóban elmond mindent. De ezek a halk elvesznek az érzékek viharába. Néha az emberek meghallanak egy-két szót, egy-két mondatot. Mi erre a bizonyság? Az a számtalan vallás, filozófia és egyéb törekvés, amelyekkel az emberek meg akarják magyarázni a világot, el akarnak jutni Istenhez. Olyan emberek vezették be ezeket a vallásokat és filozófiákat, akik csak egy keveset értettek meg Isten szavaiból. Hiszen ha minden tökéletesen megértettek volna, akkor nem lenne különbség a tanításai között. Azt is meg kell gondolnunk, hogy a védikus és tantrikus irodalom olyan, mint egy hatalmas őserdő. Aki vezető nélkül merészkedik be ebbe az őserdőbe, az menteletlenül eltéved. Ha azonban egy hiteles gurútól tanul, akkor számára minden érthetővé válik, ahogy a katthaló is folytatja. Az egész korábban okozónak és okozottnak tűnt világ most újragyog mint a nap, mert a valódi tudás minden kétséget és illúziót eloszlatott. Isten, a felső élek, az egyéni én, a megismerő, a megismerés esköze, a megismerés tárgya és az eredmény empirikus célokra ezt a hetet különböztetik meg. Isten tökéletesen tiszta és soha egyetlen pillanatra sem kerül az anyagi illúzió befolyása alá. Amikor az élőlényeket irányítja, akkor felső léleknek nevezik. Az egyéni én annyira tudatlan, hogy elkülönültnek véli magát, és az anyagi testtel azonosul. Amikor az elmére, vagyis a belső érzékre vonatkozik ez, akkor megismerőnek hívják, az elme kapcsolatban pedig a megismerés eszközeinek. A tudatot, amely nem ismert objektumnak nevezik, az ismert tudatot pedig eredménynek. Az értelmes embernek úgy kell meditálni a saját énjén mint feltételekhez egyáltalán nem kötöttöm. Az, aki ezt valóban tudja, az fölemelkedik a transzcendens szintre. Ez pedig az egész tanítás lényege. Meghal e világ számára, életre egy másikban, és mégis önmaga marad. Így végződik a Katharudra Upaniság. figyelmüket két hét múlva ismét jelentkezünk. Szilágyi Mártát és Bányai Gézát hallották.